Yuslih lakukan amalan kau, dan mengampuni dosa kau. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan mendapat pahala yang besar. Amin. Saya Abdullah bin Abdul Aziz bin Haris Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut iblis. Saya menyambung kuliah tafsir yang setelah ini manusia yang keenam tujuh dan lapan diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Wahai yang di antara mereka yang beriman, dan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada yang ada di kebenaran, dan, dan, dan, dan yang dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada dan yang beriman kepada kebenaran, dan yang beriman kepada yang beriman kepada kebenaran, yang beriman dalam kuliah terlebih kita telah bincangkan bagaimana perspektif para ulama ahlu sunnah Sebagai contohnya Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari Yang menjelaskan bahawa maksud yang terbaik dalam ayat-ayat seperti ini Kita serahkan kepada Allah SWT dalam aqidat tafwid Tafwid maknanya kita serahkan kepada Allah SWT maksud yang dikehendaki olehnya Yang sesuai dengan sifat tingginya, kemuliaannya, keagungan Allah SWT Kemudian datang ayat Allahumma fi sambahwa, Jawafil Arub, Ummah Bayna Ummah Ummah Tahtah Sara. Miliknya apa yang di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Maksudnya miliknya dalam genggamannya serta di bawah gendaknya, keinginan, ketapannya dia lah menciterkan semua itu yang mahu sayainya. Dia lah Rabbnya yang tidak ada ilah yang layak disembah selain dia dan tidak ada yang mengurus semuanya melainkan dia. Menaat Allah SWT lah Ummah Tahtah Sara yang menjelaskan di bawah tanah. Muhammad bin Ka'ab al-Kuradhi mengatakan maksudnya apa-apa yang ada di bawah bumi yang ketujuh. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi ini kita cerita tentang seorang mufassir yang terkemuka. Kita belum lagi berkenalan dengan beliau, Rajulun min rijal tafsir. Min ahli tafsir. Namanya Muhammad bin Ka'ab al-Kuradhi. Kalau kita lihat sebagai contoh dengan kitab Tafsir al-Mufassirun oleh Al-Imam Asy-Syeikh al Dr. Muhammad bin Al-Zahbi menjelaskan bahawa nama Sunan beliau ni adalah Abu Hamzah Abu Abdillah Muhammad bin Ka'ab bin Salim bin Asad Al-Quraizi Al-Madani min hulafa Al-Aws dia daripada keturunan Yahudi Yahudi Bani Quraizah dalam masyarakat kita boleh sebut Al-Quraizi macam juga Quraisy kita tak boleh sebut Al-Quraishi itu syaz yang betulnya Qurayshi Al-Qurayshi Tonton pergi ke mana-mana kedai minyak wangi di negara Arab contohnya di Mekah dan Madinah. Terlihat Abdul Samad Al-Qurashi bukan mempromosi kedai minyak wangi ni tuan, tuan tapi nak belajar bahasa Arab. Qurashi Qurashi Begitu juga Quraizah jadi Quradhi Muhammad bin Ka'ab al Qurazi. Beliau ni datuk nenek moyangnya merupakan mereka yang Khulafa Al-Aus dahulu Arab Ansar sebelum mereka disatukan di bawah nama Ansar. Mereka merupakan dua kabilah besar Namanya Aus dan juga Khazraj Jadi kumpulan Bani Quraizah Yahudi Bani Quraizah ni Baik dengan Aus Bani Yahudi yang lain Baik dengan sebagai contohnya Orang Arab suku Khazraj Beliau ni telah meriwakan hadis Dari Selina Ali Karamallahu Wajah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas Radiyallahu Anhum Ardhahum Ajma'in Dan ramai lagi Jadi Tuan-tuan yang dirahmati Dan dikasih Allah sekalian ini Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, namanya pun mencontohi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lapisan selepas sahabat. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keturunannya Yahudi, tetapi seorang yang sangat sikah Disebut oleh para ulama hadis dalam jilau al-ta'dil yaunim istuhira bis-siqah wal 'adalah keadilan wal waraq. Waraq lagi tuan-tuan walaupun bangsanya bukan bangsa La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittakwa Pesan Nabi dalam hadiatul wada' Tidak ada perbeza di antara seorang Arab dengan seorang ajar Melainkan dengan Takwa. Lihat ini seorang Yahudi keturunan Yahudi Bani Israel Tapi Masya Allah menjadi seorang tunggak Menjadi seorang obor, ilmu yang terkemuka Dia terkemuka dengan banyaknya melewatkan hadis Dan juga mentafsir Al-Quran Kata Ibn Sa'ad dalam tabakahnya Merupakan seorang yang siqah Alim Kafir al-hadis kerana firkatan aliman Kafiral hadith Wara'an Seorang yang sangat warah Tuan-tuan ni mulai kat bahasa klihatan Dia seorang tak biaya Seorang lelaki yang sangat salih Sahagatkan umat Al-Quran Al-Karim Kita belajar ilmu tafsir ni Macam belajar ilmu hadith juga nampaknya Perawi-perawi Pembawa-pembawa riwayat Daripada hadith ni Daripada Quran Tuan-tuan Kebanyakan mereka sharing Mereka juga ahli hadith Mereka juga ahli tafsir Mimpinlah anak-anak kita Tuan-tuan Ke arah mencintai ilmu hadith kalau tuan-tuan nak mengetahui tentang hadis ini Bacalah buku bertajuk Takwil hadis Oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Yang memperken kajian dapatan beliau Tentang bagaimana kita harus memahami hadis Peringkat degree dahulu Tuan, -tuan ni mulai ke Allah Ini Muhammad bin Ka'am al Yang sedang kita bawa pandangannya Beliau ni banyak juga kanak syadilat ta'asur Bila israeliyah Ada juga yang Pengharungan israeliyah Biasalah israeliyah ni ada tiga bentuk Kalau bertentangan dengan kuat hadis Harus kita tolak kalau dicari yang Quran hadis dibawa, kalau tidak ada penjelasan daripada Quran hadis, hadis wala haraj. Mau lah tak ada masalah nak tawakkal pun lagi sangat lebih baik. Jadi Muhammad mengatakan ulama ini ada juga bawa pandangan-pandangan maklum dari seorang daripada suku kaum Bani Israel, Yahudi. Ini adalah sedikit sebanyak yang beliau pelajari, yang beliau baca dalam kitab Taurat agaknya. Tuan-tuan hebatnya beliau ni menyampaikan ilmu Antara nabi yang paling disayangi oleh Ibn Abbas Radiyallahu <tell> anhu radhiyallahu <tell> anhuma Dia ni min afadil ahli madinah Antara orang ulama' ya madinah yang sangat dicintai Disenangi pendekatannya Dia punya fokus kesungguhan belah ajar Tuan-tuan Kerana <tell> ya khusus masjid Fasaqata alaihi wa ala ashabihi Saqfun famata Wahua wa jamaatuhu Tahtalah Admi Ya Allah Kisah matinya menarik sekali tuan-tuan Dia mengajar kat Masjid Madinah Nampaknya Masjid Madinah tak sempat di repair Roboh Atapnya yang berat tu jatuh ke atasnya Mati dia tuan-tuan ketika sedang mengajar Ya Allah ya tuan, -tuan kami Matikanlah kami dalam buat ta'at kepadamu, Ya Allah Amalkan sayur tuan-tuan Doa yang Nabi ajar kita Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulihah Wa ajrna min qazid dunya wa azabil akhirah Allahumma ahsina qibatana na fi al-umuri kulliha wa ajirna min ghadhabid dunya wa azabil akhirah. Maksudnya Allah perbaikkanlah hujung hidup kami, jadikanlah ajal kami dalam ketaatan kepadamu dan berilah kami ganjaran di atas segala musibah yang menimpa waktu kami hidup di dunia ini. Doa ni tuan-tuan contoh -tuan, tuan -tuan boleh dari dari kitab satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang saya kumpulkan untuk tuan-tuan. Sama itu juga kalau tuan-tuan ada buku Hisnul Muslim, Perisai Muslim Yang telah diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, comel je buku ni yang merah Ini kita berkuni kerana ia merupakan himpunan ringkasan Riyadhul Salihin Ringkasan daripada Al-Azkar, doa-doa yang terdapat padinya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih usian, kita mohonlah mati sebagian matinya Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Tunggah ilmu Tashir yang sedang kita kaji tentangnya sekarang ini cintanya kepada ilmu masya Allah, sampai tak sempat nak jumpa dengan keluarganya mati ketika menyebarkan ilmu tuan-tuan di Empatudi atap Masjid Madinah. Matinya dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumikan berjirah dengan Nabi yang salam. Kita besok mati kat mana agaknya tuan-tuan kan? Ini mereka merupakan orang yang ikhlas Berjihad untuk agama Allah menyebarkan ilmu. Dan terlalu bercerita ilmu ini, sama, tuan -tuan, bagi tentu, tentu, tentu ilmu ni mai sel sama tuan-tuan bagi untuk pengen ilmu anak-anak kita waktu cuci sekolah kita renungi kisah orang-orang salih turun kita. Di kalangan salah salih bagi contohnya kisah seorang bernama Abu Nasr al-Sijzi Beliau ni adalah seorang namun sebenarnya Ubaydillah bin Sa'id al-Wayli al-Bakri Yang wafat sekitar 444 hijrah Senang ingat tarimatinya kan Seorang ahli hadis dari Sijistan Beliau ni sangat rajin untuk ilmu Pergi ke pelbagai tempat seperti Hijaz, Syam, Iraq dan Khurasan untuk mencari ilmu Pada satu hari tuan-tuan kerana ketekunannya kesungguhannya dia jadi sohor tersohor dengan ilmu datanglah seorang perempuan yang cantik yang terpukau dengan ketekunannya itu dia menawarkan kepada Abu Nasr al ini untuk menjadikan dirinya sebagai isteri dan sebagai tambahan sebagai jaminan dibagi wang seribu dinar banyak tuan-tuan 1000 -tuan, dinar satu dinar hari ini sama dengan lebih kurang 800 ringgit tuan-tuan ini muliakan Allah sekalian bayangkan berapa oh, banyak yang diperoleh itu dia kata kepada Abu Nasir Kamu tak payahlah fikir apapun Madailah untuk jadi suami saya Saya nak suami yang saleh, Saya nak suami yang alim Kata Abu Nasir Demi Allah wahai perempuan Saya ni masih lagi kekosongan ilmu Saya mencari ilmu Saya penuntut ilmu Saya belum sedia untuk berkahwin nak Ambil semula orang ini Kerana saya tidak akan berkahwin dengan kamu Kisah ini dibawa oleh Al-Hafiz Abu Abdullah Az-Zahabi Dan kitabnya Syar Al Alamin Nubala begitu ya tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian bila kita cerita bab menuntut ilmu ni Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata bila seseorang pemuda menuntut ilmu di kalangan kita ilmu hadis baik ilmu apa sekalipun baik tuan-tuan ini mulai Allah sekalian sebenarnya dia telah mewakafkan dirinya untuk agama Allah SWT kata Al-Khatib Al-Baghdadi maksud Imam Sufyan bin Uyainah ni Sufyan bin U'ayna ni seorang yang telah menuntut ilmu menjadi ahli ilmu maka keluarganya Mestilah mengikhlaskan diri mereka masing-masing Meribahkan dia Menjalin hidupnya Dengan ilmu Dia tak ada peluang untuk banyak bersiar-siar Berlegar-legar pergi shopping mall Tak ada masa banyak untuk menghabiskan masa dengan kegiatan mancing lagi Tak ada masa lagi untuk kegiatan-kegiatan Seperti orang-orang lain Yang tidak ada komitmen ilmu Contohan dimuliakan Allah sekalian So imam namanya Zabid bin Harith al-Yami Yang wapak sekitar 122 Hijrah Beliau ni berkata Aku suka agar niat selalu mengiringi Suatu aktivitiku termasuklah bila aku hendak makan ataupun tidur Jadi perkara-perkara yang memesungkan Niat seorang pelajar Sangat banyak Salah satu daripadanya Rasa cinta untuk berkahwin Ramai pelajar universiti Universiti Islam di dunia ni Minta pandangan Tanya ustaz Boleh tak nikah ketika nak belajar Ada sesetengah baru lagi tuan -tuan, Baru ustaz belajar dekat universiti Tonton jawab pada untuk mereka ni Sepertinya ini soal Omar Muhammad Nur dalam majalah Jengku. Tonton baca lah tonton majalah Jengku ni pada kolom Salafus Saleh kisah-kisah motivasi para ulama terdahulu kalau anak-anak kita, anak-anak murid kita pelajar-pelajar mesti -pelajar yang baru tahun satu, setahun jago ngaku tontonan mui ini. Si boleh nak berkahwin? Jawab mereka ni bukan begitu kisah hidup para ulama Salafus Saleh dulu-dulu tahu. Mereka ni sibuk belajar Mewakafkan diri Untuk menjadi hamba Allah Dan juga hamba kepada ilmu Allah SWT Mereka sibuk dengan pergiatan ilmu Sehingga tak ada masa untuk fikir benda lain Termasuk untuk keluarganya sendiri so, Sebab tuan-tuan ini fiyam, Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahri Sunnah ini Beliau berkahwin pada usia 40 tahun Kerana sibuk menutup ilmu Tak ada masa untuk fikir berkahwin Sekalipun sampai terlupa lah Allah Allah Muhammad Rasulullah Imam Sufi Amin as berkata pula Seorang pelajar yang bernikah Seorang pelajar yang belajar ni sebenarnya Diumpamakan, ditafsirkan, Diumpamakan seperti orang naik kapal Di tengah lautan yang penuh gelora, Ini penuntut ilmu Bila dia berkahwin Dapat anak, maka pecahlah kapalnya Ini kata Khatib Al-Baghdadi Dalam kitabnya Jami' Diakhlaqi Arawi tentu yang unik sekali. Nusa itu siap layar sangat dianjurkan untuk menepis hasrat untuk bernikah ni. Seboleh mungkin kerana ilmu susah nak diraih tuan-tuan. Dia tidak pernah memberikan seluruh dirinya kepada seorang melainkan bila dia memfokuskan hidupnya untuk ilmu barulah dia akan dapat. Tuan-tuan yang berkesian. So injauzi Imam para muhaddisin ini juga dalam buku beliau Talis Iblis dan buku beliau yang banyak bercerita saya miliki. Bagi orang yang baru menonton ilmu Agar menolak hasrat untuk berkahwin Sedaya upaya Nampak tak tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih-kasih kan? Sekalian itu nasihat kepada para pelajar ni Terutamanya kepada para mahasiswa dekat college-college universiti, universiti Islam Fokuslah pada pelajaran Jangan biarkan satu itu malingkan perhatian kalian daripada ilmu Sebab ilmu ni hanya boleh diperolehi pada waktu kalian muda Nanti bila kalian tua, Ia hampir mustahil untuk diperolehi Jadi gunakanlah masa muda itu sebaik-baiknya Jangan takut hilang kesempatan Gerbang perkahwinan ni tuan-tuan selalu terbuka Lebar setiap waktu Ingat jodoh sedara yang hakiki akan datang Bila anda sudah pun bersedia untuk Memiliki dan dimiliki nanti Jadi Janganlah kita Terpesong dalam fokus Melakukan mencari ilmu Seperti yang kita pelajari Kisah Ahli Tafsir Nanti Kemuka Muhabbid Mekah Al-Qurazi ni Cintanya kepada ilmu Hidupnya dalam ilmu Matangnya dalam ilmu Matinya pun ketika menyampaikan ilmu kan tuan-tuan Tuan-tuan, ada peluang tuan-tuan baca lah Kesah-kesah yang menarik seperti ini dalam majalah GenQ Majalah yang difokuskan untuk Generasi muda mudi memahami peranan Quran dalam kehidupan mereka Quran telah pun merubah ramai di kalangan mereka Mengapa tidak merubah kita lagi tuan-tuan Cubalah kita dekati remaja dengan pendekatan santai Seperti ini. Kemukakan di sini Kisah para pula mata tafsir yang menarik dengan mengkaji satu daripada riwayat tersebut. Masya-Allah, makin belajar makin kita rasa haus akan lautan ilmu Allah yang cukup luas. Insya-Allah kita akan sambung lagi perkara ini dalam kuliah akan datang berkaitan dengan lahu ma fis-samawati wa, wa ma fil-ard wa ma tahta-sara. Miniknya Allah apa yang di langit, apa yang ada di bumi dan apa yang ada antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Maksudnya semua milik Allah Dalam genggamannya Dibawa kehendak Ketapannya Dia menciptakan satu Dia memuasainya Segala-galanya telah tetap Dengan ilmu Allah SWT Nanti kita akan huraikan lanjut Ayat berikutnya Allah alam. Wassallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakaallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh